і Кам'янець-Подільській областях. Примітка, тепер Хмельницька область. З'єднатися нашим групам тут не вдалося, оскільки окупанти, хоч і оголосили населення, що партизанів розгромлено, самі ж не вірили в це. І, як і раніше, скрізь тримали посилені гарнізони, патрулювали всі дороги. Загарбники шукали головні сили партизанів, але і тут, у Карпатах, як і всюди, Нашою головною силою був народ. Коли нашому бійцю треба було деякий час переховатися, він міг це зробити в будь-якому населеному пункті. Скільки родин дали притулок пораненим партизанам? Жителі одного села влаштували в лісі для наших поранених партизанів справжній підпільний госпіталь. Щоб карателі не виявили і не знищили цей госпіталь, силини часто перебазовували його з місця на місце. Яке велике значення мала тоді для нас ця самовіддана, зворушлива любов народу. Ми відчували її на кожному кроці. Сидить, бувало, група партизанів у глухому лісі навколо багаття, проходить мимо гуцу із в'язкою хмизу. Спиниться, поговорить, побажає щастя, а десь через годину дивиться, повертається з мішком картоплі та ще й просить пробачити за бідний дарунок. Сам більше нічого немає. За два роки боротьби в тилу ворога Наші бійці, командири Пройшли багато тяжких випробувань Але найтяжчим з них Виявився похід роз'єднаних груп Під моєю командою Залишилось цього близько 200 партизанів Вони були озброєні краще, ніж інші Ядро групи складала рота автоматників Наше завдання полягало в тому Щоб відтягуючи противника на себе Полегшити іншим групам вихід з гір Рядові бійці групи, які не знали задуму командирів Спершу досадували, що їх знову ведуть у гори І справді, тут би не рівнину, густо заселену, хлібну А йдеш туди, де крім гостогидлих лісових ягід Мічоїсінько придатного для їжі немає І все таки йшли, піднімалися все вище і вище під нами гадюками звивались по схилах дороги. Зверху бачили німецькі колони, що металися у всіх напрямках, розшукуючи нас. Якось один боєць ненароком сколопнув камінця. Той покотився вниз, збиваючи і тягнучи за собою інші. І загуркотіло, загуло, загриміло. Каменюця гірським обвалом посунуло на гітлерівців. Засипало кілька їх машин. Карателі відкрили погорі стрілянину з усіх видів зброї. Відтоді стали ходити обережніше. Противник осідлав усі гірські перевали. Чи на кожній лісовій стежині нас підстрігали засідки. В перший же день виходу нашої відокремленої групи, натрапивши на ворожий заслон, загинуло багато автоматників на чолі з командиром Карпенком, отим юним сержантом, який так ревно допитував мене у Спадщанському лісі, коли я вперше зустрівся з ним і його супутниками. Сутички з окупантами відбувалися щодня, і наша група швидко діла. Після одного великого бою виявилось, що серед нас немає начальника штабу Григорія Яковича Базими і кількох бійців. Становище дедалі ускладнювалося. Опухлі з голоду, обідрані, на півбосі люди йшли все далі в гори, не знаючи куди. Ягоди заміняли їм хліб і воду. Вночі, збившись до гурту, тремтіли від холоду. Вогнищ не розпалювали, щоб не виказати себе противникові. Згадували, як гомоніли гори, коли тут діло наше з'єднання, палали нафтові вишки. Тепер навкруги стояла моторошна тиша. Ні грюку, ні звуку, ні шереху. Куди щезли звірі? Невже не водяться на такій височині? Хоч би якусь малюсіньку пташку побачити. Раніше до нас вряди годи долинали вигуки чабанів. Тепер натрапляємо на порожні загорожі, з сироварні і хатинки. Фашисти зігнали з гір усіх і пастухів, і мисливців» наказав зарізати останнього в нашій групі бойового коня. А все ж, ми не перестали бути людьми, не цуралися людяного слова пісні. Наш предмінер Платон Воронько, після того, як відстав Базима,